Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Mm. Vad ska Vanja säga på första maj? Ja, så står det på LOs egen hemsida. Första maj, arbetarrörelsens paradag. Men vart rör de sig- Arbetarna. Socialdemokraterna har nästan halverat sitt medlemstal på tio år. Av SSU återstår bara en knapp tiondel och mer än 200 000 har lämnat LO de senaste två åren. Kanske är det därför det står sådär på hemsidan. Vad ska Vanja säga på första maj? Kanske är frågan också ett tecken, ett tecken. Att det ligger något i kritiken För lever man i rörelsen Bland det som rör arbetare Behöver man väl inte be om mejl Om vad man ska säga Nåväl, men Kanske kan Vanja låna något att säga Något citat som till exempel Det här Solidaritet, rätt använd Tjänar vi alla på den Jag stödjer dig för att du stödjer mig Därför är solidaritet också Egen nytta Trots allt tal om samarbete kommer alltid att finnas en motsättning mellan arbete och kapital. Ändå ska vi alltid dela på produktionsresultatet. Därför måste vi till slut hitta lösningar som alla inblandade parter kan leva med. Ja, så sa han Erland Olauson i sitt takttal när han förra året som Vanjas vice avgick till pension. Men... Det är klart, de där lösningarna som Olauson var med och ordnade- vd-pensionen i AMF-styrelsens ersättningskommitté till exempel- kunde ju inte alla leva med. Och det om att dela lika på produktionsresultatet- ja, under Erlands tid som LOs avtalssekreterare- gick en allt mindre del av det resultatet till arbetarlöner. Men de flesta kan väl leva med det- en annan sak är att många näppeligen klarar att leva på det, det, de får ut. Men Erland är som sagt pensionerad nu vid 60 års ålder med 12 miljoner totalt. Nästan tio gånger mer än vad en genomsnittlig arbetare får ut i pension. Så ja, som sagt, vad ska Vanja säga på första maj? Välkomna till konflikt. This is our moment. This is our time. Efter medlemskritiken mot AMF-affären, vilken framtid har facket förutom förtroendekris och fanflykt? Reportage från mer och mindre stridbara fackklubbar, men också Kanada där fackets pensioner blivit vapen för påtryckning. Och amerikanska fack på frammarsch vädrar århundradets strid. I studion fackliga veteraner från Volvo, Ole Ludvigsson och Jan-Olof Karlsson möts om olika vägval för facket. Låt oss backa bandet nu en tio år lite drygt. Då firade LO hundraårsjubileum och samtidigt tog dåvarande LO-ordföranden Bertil Jonsson initiativet till det som skulle bli Committee for Workers Capital. Syftet var att se om det pensionskapital som fackföreningar världen över kontrollerar i hundratalet fonder med totalt triljoner åter triljoner dollar skulle kunna användas för att påverka företag och finanssektor till ett större samhällsansvar. För ett halvår sedan så, efter tio års verksamhet, samlade Committee for Workers Capital, CWC, ett, represent ett 30-tal representanter från ett tal länders fackföreningar i Stockholm. Den globala finanskrisen var ett faktum och på LOs hemsida kunde man läsa Finanskrisen kan stärka facket. Då den oreglerade kapitalismen lett till katastrof kunde fackföreningar som samordnade sitt kapital internationellt eh, göra det för att stärka arbetarens rättigheter. Mötesordföranden, australiensiske LOs John Maitland, sa att under tio år har vi utbildat fackliga företrädare så att de förstår betydelsen av investeringar och pensionskapital. Detta gör oss starkare nu i samband med finanskrisen. LOs ordförande, Vanja lundby -Vedin, presenterade också ett förslag om hur CWC kan bli en resurs för rådgivning om kapitalinvesteringar för fackföreningar världen över. Den rådgivningen hade nog behövts tidigare. För i Sverige blev kapitalismens kris också fackföreningsledningens. Vi heter AMF Pension och vi ger dig lite mer att leva för, helt enkelt. Alltså, jag tillhör kommunal som, som inte har medlemmar som har speciellt regerande. Vi gick ut och stärka och ville ha mera betalt. Ja, vi är klart, vi ska ta fighten och hjälpa er. Sen backar hon och överger sina medlemmar totalt. 100%. Jag hör ju ute bland medlemmarna att det är ett alltså truffansvärt missnöje. Jag trodde faktiskt att Arbetsförrörelsen, företrädare, kämpa emot orättvisor men så är det tydligen inte. Jag tror problemet är att vi får en grupp som inte eh, representerar de som de ska representera. Ett axplock av röster efter den senaste tidens AMF-affär. Kritiken mot LO-ledningen har varit hård. Lokala fackföreningar och medlemmar har talat om fackföreningstoppar som fjärmat sig så långt från medlemmars vardag att de förlorat både insikter om medlemsintresset och ideologisk kompassriktning. Krisen i förtroende har också spilt över på arbetarrörelsen som helhet om man ska döma opinionsundersökningar där Socialdemokraterna har snabbt tappat mark. I fackets fall har det varit en längre process som sagt. Sedan mitten av 90-talet har hundratusentals medlemmar lämnat LO och organisationsgraden bland unga arbetare är nere i 45%. Är det så att AMF-affären blivit en ventil för ett missnöje som också har grott under längre tid? Som svar på förtroendekrisen den aktuella har LO-ledningen nu deklarerat att citat LOs företrädare ska få utbildning för att kunna försvara fackets värden och ideal. Det låter som om något gått förlorat. Vad är det för värden och ideal som i så fall måste återvinnas? Med för att diskutera de här ganska omfattande frågorna idag två fackligt aktiva veteraner i samma koncern, ett krisdrabbade Volvo. Men med en smule olika syn på vad facket bör göra tror jag. Jan-Olof Karlsson som arbetat i 30 år på Volvo Lastvagnar i Umeå, varit fackligt aktiv sedan dess och är vice ordförande för Metallklubben där. Välkommen Jan-Olof, du är med i Umeå. Ja, eh, god morgon, god morgon. Och Olle Ludvigsson som arbetat 41 år på Volvo de sista 18 åren som ordförande för Nordens största metallklubb, verkstadsklubben på Volvo i Göteborg med cirka 7500 medlemmar. Som personalens representant i Volvos bolagsstyrelse har du suttit i snart 26 år, den ledamot som suttit där längst. Och sen sex år också ordförande för LO-distriktet Göteborg. Och nu också Socialdemokraternas andra namn på listan i valet till EU-parlamentet. Och därmed har du lämnat klubbordförandeskapet, eller hur Olle Ludvigsson? Det stämmer bra, men sätter fortfarande med i styrelsen som förhandlingsansvarig. Okej. Okay. Om vi börjar där ni är, på Volvo. Vad har du märkt av medlemmars kritik den senaste tiden, Olle Ludvigsson? Ja det, är självklart det har självklart varit mycket kritik runt omkring det som har hänt men går man tillbaka och tittar även, jag menar har ju en ganska lång historia och kunna, kunna se ifrån så är det ju inte ovanligt att kritiken har gått upp och ner och ibland har det vid andra tillfällen också varit ganska mycket kritik. Det har varit mycket kritik och eh, vilket inte har varit speciellt bra nu. Men är inte särskilt orolig? Ja, man blir alltid orolig när, man, när kritiken kommer. Men sen är det också något som är vettigt med kritik. Det är ju faktiskt det att man ska lyssna på den, ta till sig den och då försöka göra någonting och titta vad man kan göra åt det. Jan Olof Karlsson, vad har du märkt av medlemmars förtroende för fackförbundsledningen i UMO? Ja, så det är ju väldigt mycket känslor nu. Dels är ju känslorna kring att eh, den oron och frustrationen för jobbet och framtiden och sen kommer då det här med både här ramavtalet och AMF-skandalen så det väns till någon form av ilska och besvikelse. Den... Ramavtalet alltså det metallavtal ja, som har ja. också kallas krisavtalet med 20 i möjlighet till 20 i neddragning av arbetstid och också lönor. Ja, exakt ja. Mm. Och det är klart det har då en, en besvikelse i form av ilska och irritation över den ledning som har tagit de här besluten och var med i de här händelserna. metallledningen alltså? Ja, precis. Eller lo i amf och metallledning i det som är avtalet. Mm. Så att det är väldigt mycket känsligt. Vad säger du, Olle Ludvigsson? Du har ju suttit i Volvos bolagsstyrelse- längre än någon annan ledamot. och Du deltog ju också i det beslutet- att ge aktieägarna en utdelning- nu på totalt 4 miljarder. Mm. Samtidigt som Volvo sparkar tusentals arbetare- hur, hur tänkte du då? Ja, det är ju självklart på det viset att när du fattar olika typer av beslut så är det en, det är en, en vägning du gör av olika saker där både plus- och minusfaktorer väger in. Då, Man får ju säga så här att AB Volvo är för det första inget krisföretag är det inte överhuvudtaget. Men de sparkar folk? Sparkat folk, ja. Men om du tänker på krisföretag så är det väl i den delen jag ser den mest ekonomiska delen. Då, va? Det är inget krisföretag idag överhuvudtaget. Och sen kan man säga så här att, att, men det finns pengar alltså? Ja, det finns pengar. Och de pengarna satsas precis som de ska göras på olika sätt till framtida investeringar. Det är väl också som säger att eh, det har tagits rätt reella beslut när det gäller investeringar i framtid- vilket också faktiskt kommer att trygga vår framtid. Just nu är vi i en stor och rejäl jobbkris där vi har stora problem. Vi är inte ensamma om det. Hela bilindustrin har precis likadana problem allihopa. Mm. Vad säger du, Jan-Olof Karlsson, om, om det här med aktieutdelningen- som jag vet har varit en helt potatis? Ja, alltså, vi tog upp den som en kritik att eh, det är bolag som har- Aktieutdelarna på 4 miljarder och hade över 20 miljarder i fjol och som dessutom tar ett beslut på stämman om, en, om ett bonusprogram till cheferna men som inte gör någonting åt dem anställda eller för de anställda i sammannedragningar. Inga avgångspensioner, inga lösningar för att mildra den här smällen då. Där tycker vi att det finns anledning till en väldigt skarp kritik av det företaget. Så att vi har en annorlunda syn och i det så ligger så att säga också en kritik av att man tar en aktieutdelning på 4 miljarder. Det skulle jag vilja säga, jag olof för att det är kritiken likadan från våran sida. Oavsett om det är aktieutdelning eller annat så skulle företaget satsa på äldreavgångar, utbildning av de som finns i verksamheten. Det skiljer sig inte, har ingenting egentligen med aktieutdelning att göra. För då får man ju ställa sig frågan om man inte, om man har haft en lägre aktieutdelning hade det i så fall gått till den typen av åtgärder som vi vill ha. I den kritiken är vi helt överens. Ja, fast jag tror att i sig så skulle man väl kanske var du starkare i kritiken om man också hade lagt en reservation i styrelsen och lagt en reservation på, på stämman på samma sätt man gjorde det inom, inom Skania. För det hade ju den fackliga organisationen en reservation mot aktieutdelningen. Även om Skania har ju inte gjort samma typ av neddragningar. Så att det är sättet att förhålla sig fackligt i de frågor som faktiskt berör våra medlemmar just nu. Sen kan man säga att det, jag tror säkert det är så att, att det skulle funnits en viss acceptans för en aktieutdelning om samtidigt fanns åtgärder som kostar ett antal till exempel 100 miljoner kronor för de anställda som nu drabbas. Så mm. att det är det, det, det här inledande samtalet är ganska belysande på att det ändå finns olika vägval att göra när det gäller facklig verksamhet. Ja. Vi, vi ska skaffa oss lite... Men bara, men bara en sak ja. till då. Man får ju ställa sig frågan vad har en reservation gett i det fallet? Vi har faktiskt ingen majoritet i AB Volvo styrelse överhuvudtaget. Vi har framfört våra åsikter självklart som vi alltid gör. Vi har reserverat oss ett antal gånger jag tror det är två eller tre gånger under de, de åren jag har funnits med till aktieutdelningarna. Och det har varit i de fallen när det har slått över helt och hållet. Och sen kan man säga så att ett bolag av Volvos storlek och ett bolag mm. som, som är som Volvo behöver ha långsiktiga, stabila ägare. Som får utdelning? De får utdelning därför att det är därför de inno satsa pengar. Sen har vi åsikter om storleken på det. Men vi behöver långsiktiga ägare som vågar ta långsiktiga beslut och som vågar investera in i framtiden. Även när det är som så att det faktiskt går dåligt. Och Volvo tog ett av sina största investeringsbeslut någonsin på det senaste styrelsemötet. Vi återkommer, ni har möjlighet att återkomma, men vi ska försöka fördjupa bilden lite grann av två olika sätt att jobba lokalt. Vi ska börja med att besöka två arbetsplatser med olika typer av facklig verksamhet. Säga ska också att finna de här klubbarna var inte det lättaste för våra reporter. En metallklubb vill inte ställa upp av rädsla för repressalier som hon sa ordförandena i de andra de klubbar som rekommenderats av Metalls 15 lät allihop likadant allt är bra i facket så vår rapport gick ner i tunnelbanan i Stockholm istället 23, vad har ni vet är och borta. Rose Johansson ser lite trött ut hon har varit uppe sen tidigt i morse och kört tunnelbana. Just nu sitter hon utanför Sekos facklubb 119 som har lokal inne i Liljeholmens tunnelbanestation i Stockholm. De bonar om golven där inne i lokalen så hon har dragit ut en svart skinnsoffa och satt sig precis bredvid spärrarna. En man går förbi och muttrar. Tänk om vi resenärer fick ha det så där bra. <går> Vad vill du med soffan nu? <går> Nej... Rosi skrattar. Med löner upp över 23 000 har tunnelbanan är ganska bra. I alla fall i mot Men Rosi som kör tunnelbanan sedan 1978, har sett en del förändringar. Just nu håller tunnelbanan på att köpas upp igen. Och arbetarnas villkor ska förhandlas om. Och då för fackklubb 119 den linjen att det gäller att ligga på hårt, säger Råsi. Och det har de gjort sig kända för när man åker på kurser och så, här, och så säger man att man kommer från klubb 119 då, Seco, så... Ja. Vad säger de då? Ja, vi, vi har väl ett vis visst ansvar att för, förmedla. Nej, men att det, vi ställer krav, vi hörs och vi har alltid åsikter. Och... Men det är också det som krävs i attityden mot arbetsgivaren, tycker sig. Man får hela tiden bevaka så att det inte blir försämringar, men... Det, det är ändå de kan tjäna pengar på. Det är ju liksom att dra in på oss. Så. På en annan fackklubb i Stockholm vet de vad försämringar innebär. Markus Andelin är ordförande i IF Metalls verkstadsklubb här på Delavall i Tumba. Han visar runt på fabriksgolvet. Två robotar, stora som skåpbilar, står halvfärdiga mitt i. Det är, någon slags, är det mjölkning? Det är robotmjölkning, ja. Så att korn går in i den här maskinen- då och, och, och blir mjölkat automatiskt- och får samtidigt foder där. Va? Det är tomt på fabriken. Finanskrisen har slagit till hårt- och inga order kommer in- så ingen arbetar med att få mjölkningsmaskinerna klara. Och nu har halva fabriken fått påtvingad semester- som de ska betala igen –om det kommer in och jobb. Samtidigt rationaliseras det. Man ska lägga om till linjeproduktion– –alltså ett slags löpande band. Och I januari avskedade företaget dessutom– –25 av de 120 anställda medlemmarna. Klubbordförande Marco Andelin satt med vid förhandlingarna. Det är den tredje gången nu för mig som jag är med i förhandlingarna– –och det är alltid lika jobbigt. Eh, Se de människor– behöver gå, Men, eh, det ingår väl i jobbet, eller uppdraget. Marco har en annan syn på det fackliga arbetet än Råsi Johansson i klubb 119. Medan Råsi tycker att man ska sätta hårt mot arbetsgivaren menar Marco att de egentligen vill samma sak, facket och företaget. Vi arbetar ju tillsammans. Vi är, alla vill ju att, att, att folk ska må bra, att folk ska ha arbete, va? Mm. och det är väl inget bättre på för för, för företaget heller va? då gör de ju vinst då. Men det är just den attityden som tunnelbaneföraren Rose Johansson reagerar mot Hon tycker det verkar som att de fackliga representanterna i många klubbar egentligen går arbetsgivarnas ärenden Det, det känns som att liksom man sitter där och mjama med varandra och jag tror Vanja Lund, Lundby sa någonting att här i Sverige har vi inte några franska metoder- utan vi, vi förhandlar helt. <laughs> Jag menar, det kanske inte räcker i alla lägen. man kanske behöver styrkevisar emellanåt. Det handlar om retorik också. Ta ditt ansvar, ställ inte för höga krav. Alltså det här bankas in i våra svenska skälar. Och så går vi och tror på det. Då då. Det är det enda riktiga som ska vara nu. Äta eller ätas. Och det tycker du att du ser även i alla liksom, sammanhang så där, där retoriken har letats in lite. Ja, det, avstånden är för långa. Och Då börjar man tänka som en arbetsgivare. Och framförallt när man sitter med blir arbetsgivare. Ja, man blir arba, arbetsgivarvänlig helt enkelt. Jag tror inte de vill det, men jag, jag tror det är lätt att glömma bort. Caroline Vander, som är sektionsordförande för röda linjen. –kommer förbi och sätter sig bredvid i skinnsoffan. I klubb 119, som har runt 700 medlemmar i tunnelbanan– –har man bestämt sig för att göra saker lite annorlunda– –för att undvika det där avståndet. Det är till exempel ingen här som jobbar fackligt på heltid. Istället delar de upp arbetet mellan sig– och det är ett aktivt val som vi har gjort. Alltså vissa veckor så kanske jag jobbar heltid fackligt för att jag har så många förhandlingar den veckan så att jag inte hinner köra tåg. Men det är inte så att det är några här som har en facklig tjänst och som bara sitter där åtta till fem liksom varje dag och jobbar med det. Och det är för att vi vill inte ha det så. Vi, vi vill ju liksom vara, vi förare och vi vill umgås med våra föra Vi vill vara ute och köra tåg så att vi vet vad som händer så att vi har koll på verksamheten liksom. Annars kan vi inte göra ett bra jobb. Och samma sak måste ju liksom gälla... Alltså i hela organisationen. Och det är ännu viktigare ju högre upp i organisationen organisation man kommer. För annars tappar man ju liksom. Mm. Tillbaka på fabriken i Tumba. Till skillnad från de förtroendevalda i Sekos Klubb 119 så jobbar Marco på heltid som facklig representant. Och eftersom de ställer om till linjeproduktion nu så har de fått en till heltidstjänst. Ett fackligt huvudskyddsombud. Så att ingen arbetare ska lämna bandet, förklarar han. Det som kom till förra året var ju att det, tack vare de här omorganisationerna och, och förändring, alla förändringar i fabriken. Va? Så det var då vi fick vår huvudskyddsombud som heltidare. Då, va? Och det skulle man störa för mycket produktion när man springer ifrån arbetet. Då. Tror att det finns någon nackdel med att jobba hel, heltid som facklig representant och inte vara på golvet också så att säga? Alltså det är väldigt viktigt att vi är där ute och pratar med våra folk. Absolut. Vi måste ju vara där hela tiden. Och jag är där så, så ofta jag kan va. Men huvudskyddsarbuden han, han springer ju hela tiden. Så att vi finns ju där ute fast inte jag finns där ute hela tiden. Marco har ett eget kontor, en trappa upp. Med utsikt över fabriksgolvet. Ja och huvudskyddsarbuden sitter ju där inne. Sen har ju då en sekreterare som kommer in och besök är en kille på 60 års ålder. Va? Så att han, han skriver protokoller och sådana saker så sitter han ju där också. Så att, det är ganska bra faktiskt att sitta i, i ett gemensamt rum. Faye, jag kan här. Hej, Faye. Jag får träffa två medlemmarna som arbetar i fabriken. Göran Movitz och Faye Mosavi. Marco vill helst sitta med under samtalet. Visst har det varit en del protester mot att lägga om till produktion på löpande band. Och att de inte längre får byta om på arbetstid. Utan måste göra det innan de stämplar in, säger Göran. Men folk vänjer sig nog snart. Det är inte alla som, som fixar och rättar sig direkt sådär, så där Så att det, det, det har varit en del missnöje över det. Men att det, jag tror att även de mest inbitna börjar väl. Liksom att det, det är nog inte hela världen det heller. Fajege håller med. Liksom Göran har hon jobbat här i tio år. Och det viktigaste nu det är att få jobba kvar. Och hon vill intyga hur mycket hon tycker om det här företaget. Jag hoppas hela tiden och drömmer om det att till hösten så vänder för oss. Och blommar igen för Dele Det är det jag hoppas på. Alltså Dele för mig ja, det bästa som finns helt enkelt jag frågar vad de tänker om sina löner och Göran börjar vrida på sig alltså jag kan säga alltså generellt så är jag ju nöjd med den lön jag har så, sen, sen så givetvis vill jag ha en utveckling men jag ser mig inte som underbetald för att svara på frågan nej det gör jag inte så att det, det känns rimligt som det är idag mm. får jag fråga hur mycket du känner nu. jag har inte lönespesen på mig men jag går runt ja. kan vi säga men det, ja, vad, vad kan det vara jag har inte siffran hur måste jag känna men, men för att upprepa, som sagt, jag, jag upplever att det är, jag har en hyfsad lönenivå mm. som jag är Nej, men, ja, ungefär, för det verkar... Det, det diffar ju ganska mycket, tror jag, på, från olika företag. Och så. Det gör det ju för sig. Vad kan det vara då, då? Eh, vad har jag i grundlön? Kan det vara... Jag tror att jag har 18, och sen med 30 procents avdrag, vad det nu blir, så att säga. Så det är väl kanske runt 11-12. Någon som är i huvudet. Mm. Där omkring. Mm. Men Faege som också ligger runt 18 000 i månaden erkänner till slut att det är svårt att få och gå runt. Har man liksom ton åringar så, så, så jag kan inte jag kan inte hålla med i Pengarna räcker inte helt enkelt. Så, och tack och lov. Jag, jag, jag är glad att jag ändå både lever här i Sverige och jag är en kvinna som kommer från Iran. Så det, eh, jag kan leva både med väldigt stora eh, pengar och med små pengar. Jag får delar av dem. Och jag har lärt barnen att eh, vi har de här pengarna. Men eh, det är inte alltid det är liksom lätt att, att säga till barnen att eh, nej, de här pengarna räcker inte. Vi kan inte åka på semester, vi kan inte... Vi kan inte göra det här. Då kan inte ha de här kläderna. Då kan inte köpa det. Så, så det kan bli svårt också. Mm, så även om man ska leva liksom. Man är arbetare ska man leva efter de normen. Men, men vi lever i ett samhälle som barnen har mycket, mycket tryck på sig. Och, så det gäller att, att fostra barnen. På rätt sätt <laughs> så, så man kan liksom klara av allting. Fackklubbordförande Markus Andelin sitter mitt emot Fajege vid bordet. Han säger att det blir nog svårt att göra något åt lönerna. Ja, tiderna är ju svåra så att eh, det är inga snack om den saken. Så att, eh, det, är, det är nog inte helt idealiskt att börja löneförhandla just nu. Va? Mm. Men eh, vi får väl göra det bästa av situationen. Eh, man kan inte få mycket mer än, än företaget kan ge. Man säger så. Och jag försöker ändå hålla modet uppe. Vad som än händer? Ja, som jag brukar säga hemma till, ja, till familjen. Jag är krigsbarn alltså. Jag har varit i krig i tio år så, och, och börjat från noll många gånger. Så händer något... Eh, dramatisk så, så jag kan börja från noll igen. Jag är duktig på det. Eh, men jag vill helst slippa det. Och eh, jag tycker att Delaval varit med lojal och, och jag är lojal mot Delaval också. Så helst vill jag vara kvar här. För att komma ut från fabriken leder Mark och mig genom en lång korridor. Suckarnas gång kallas den bland de som jobbar här, berättar han. Ja, suckarnas det är, gång, det är för det som är i de långa korridorerna. Ja. Fast det kallades den långt innan finanskrisen, säger Marco. Så suckar klubbordföranden själv. Det är inte mycket man kan göra nu, säger han. Vi får hoppas att äh, fabriksledning, koncernledning hanterar den här situationen på bästa bästa sätt va. Marco Sandelin, ordförande för IF Metalls verkstadsklubb på Delavalle i Tumba utanför Stockholm. Sist i Robin Olins reportage. Ni lyssnar till Konflikt där vi alltså diskuterar facklig förtroendekris, fanflykt och framtiden för facket idag. Med för att göra detta är Olle Ludvigsson till helt nyligen klubbordförande vid Metallklubben vid Volvo i Göteborg och Jan-Olof Karlsson vice ordförande vid Volvo Lastvagnar i Umeå. Ja, vi det här två ganska olika förhållningssätt. Från Seco klubben i tunnelbanan- respektive Metallklubben på Delaval. La Fick ni några reflektioner- Jan-Olof Karlsson först? Ja, nämligen Jag känner ju mer beskälad med Rosie- och hennes kompis när de pratade. Och att, sen är det ju att det är klart, vi behöver både- har förmågan att samarbeta men att kämpa. Och just nu så styr ju mot att en period av en mer tydlig facklig kamp. Och det styrs ju faktiskt upp av att både den bolliga regeringen och arbetsgivarna har en hårdare attityd. Och där tycker jag är det speciellt viktigt att, att det syns på nationell nivå. Det för att det är där också vi kan ha en facklig profil och en facklig kamp som, som skiljer sig mot tidigare. Lokalt har vi ett behov av att både kunna samarbeta men inte rygga för den fackliga kampen. Och det jag tror också att medlemmarna förstår, för där har vi det är villkor något annorlunda. Men på nationell facklig nivå så måste det vara mycket, mycket tydligare att man går på den linje som Råse här företräder: att eh, inte rygga för att ta strid. Har det varit för mycket samarbetssignaler där, menar du, centralt ifrån? Eller samhällsansvarssignaler och sånt? Eller? Ja, alltså det, är, det är det som har varit. en slags övertro till den svenska modellen. Och det har, har då lett fram som jag ser, till en så här undfallenhet om perspektivlöshet. Och, perspektivlighet. och det, det kanske går efter det måttet att det. Man ska vända den till och det låter ju fint, va? men just nu så riskerar den att det att vi blir nedslagna helt och hållet. Olle Ludvigsson, vad säger du? Vad har du för reflektioner att säga i de här? Två olika? Ja, det är klart att det finns olika sätt att jobba på det, självklart. Jag skulle vilja säga att konflikten finns alltid på varje företag oavsett vad det är. Det är bara det att konflikten lösts oftast vid förhandlingsbordet där du sitter och förhandlar. Alltså vi har som svenska fackföreningar troligtvis ett av de bästa systemen när det gäller att ha inflytande över det som händer och sker i vår verksamhet. Vid varje förändring så är arbetsgivaren tvungen att genomföra en förhandling. Och den ska på ett eller annat sluta i att man kommer överens. Och det är ett, det är ett, det är ett arbetssätt som vi har haft. Och då kan man ställa sig frågan om svensk fackföreningsrörelse varit, varit lyckosam i den delen. Ja, man kan väl börja titta runt omkring sig hur det ser ut ute i övriga världen. Hur står sig svensk fackföreningsrörelse i förhållande till andra fackföreningar ute? Vård när det gäller organisationsgrad, när det gäller inflytande, vad det ens är. Jag skulle vilja säga att svensk fackförening kommer högt upp på listan över när det har inflytande. När det gäller anslutningsgrad, när det gäller inflytande över frågor och ting. Sen så är det självklart att konflikten måste finnas. Så Jag kan säga att inför varje central förhandling du har om lönerna så är du alltid väldigt nära en konfliktsituation. Mm. innan du fattar beslutet. Men när du väl har fattat beslutet och skrivit under ett avtal då har du fredsplikt under den avtalsperioden som gäller. Och det finns självklart både för- och nackdelarna med det. Men jag tycker fortfarande att fördelarna överväger nackdelarna. Mm. Trots det du nu beskriver, Olle Ludvigsson, så har ju utvecklingen eller tendensen i alla fall de senaste decenniet varit att till exempel eh, andelen eh, av resultaten från eh, företagen så att säga, som är löner eh, har minskat. Det vill säga en mindre del av kakan har gått till, till de som arbetar jämfört med det överskott som företaget producerar. Och det har också LO har ju själv beskrivit inkomstspridningen har ökat ganska kraftigt det senaste decenniet. Är inte det ett problem också för ur, ur ett faktiskt perspektiv tycker du? Jo visst är det ett problem men jag tror också man ska titta under en längre period. Den där andelen den pendlar ju också dessutom ganska rejält om man tittar under en längre period självklart under en högkonjunktur som det har sett ut nu så har fördelningen gått lite åt fel håll kan man bara konstatera men det är inget ovanligt att det är så vad, vad gör man åt det då, Jan-Olof Karlsson? Alltså, du vill att förstå att det som har varit en här, den tillbakapressning som har skett av av de som alltså, positionerna måste ju brytas så det som måste brytas är ju det, det så här politiska självförtroende hos både borgerligheten och hos arbetsgivarna som har varit alltså helt makalöst de sista åren. Och det beror ju på att motståndet har varit för svagt. Att vi har varit för tysta, för så här tillbakadragna. Och, så att jag tror att den hela fackliga debatten måste handla om på vilket sätt ska fackföreningsrörelsen inte minst nationellt men även lokalt, flytta fram position så att, det, att vi visar att vi faktiskt vill ta kamp om just det som till exempel är utrymmet för det är ingen självklarhet att under goda år så ska lönars andel av vinsterna minska. Det finns ingen sån, sån ödesbestämd sanning. Utan tvärtom, vi måste varje gång visa hur ska vi flytta fram positionerna. Och det är det som vi har misslyckats med. Eller det som ibland måste jag säga, de som faktiskt sitter och är för den fackliga verksamheten har kapitalt misslyckats med. Och vi har, Det finns ju många exempel lokalt där vi försöker jobba på ett annat sätt och där vi ändå... Jag tycker jag känner att vi har starkt stöd från medlemmarna för ett annat sätt att arbeta. Men vi får i varje fall inget stöd uppifrån på det sättet. Och nejkligen så står ju fackföreningarna inför väldigt stora utmaningar nu att både så att säga värna jobben men också behålla lönenivåer och annat jag skulle vilja att vi bara gör en liten utblick. Kom ni ihåg LOs internationella initiativ Committee for Workers Capital som vi nämnde i början? Tanken var ju där att samordna det enorma pensionskapital som världens fackföreningar sitter på för att genom aktiva investeringar tvinga fram samhällsansvar och bättre arbetsvillkor. Bara de pengar som LO sitter på i försäkrings- och pensionsmedel i AFA och AMF är i rundaslängden 500 miljarder. Men så länge har inte LO haft många andra villkor än säker och god avkastning. I kanadensiska Quebec däremot, där började den största fackföreningen- redan under 80-talets kris använda pensionskapitalet för att säkra jobb. Pierre La Liberté är det passande namnet på rådgivaren till- Fédération des travailleurs et travailleurs du Québec som startat solidaritetsfonden. Konfliktskajsa Boglin Boglind spårade honom till det amerikanska- fackföreningens eget universitet utanför Washington. Tack för calling the National Labor College. la Liberté är i Washington på konferens med amerikanska kollegor. Den ekonomiska krisen har gått hårt åt arbetare i båda länderna. På bara fyra månader har arbetslösheten i Kanada ökat med två procent. Men den förra krisen, den på 80-talet, förde någonting intressant med sig för facket i Quebec, säger Pierre Laliberté. Small I början på 80-talet förlorade vi hundratusentals jobb. Ur den vanmakten många kände föddes en önskan hos fackliga ledare- om att det skulle finnas något mer än att bara stå passivt- med mössan i hand hos regeringen, säger Pierre Liberté. Man bestämde sig för att använda sig av det kapital man faktiskt kunde få fram- medlemmarnas pensionspengar So uh there emerged this idea that you know we could ask for contributions from our members to invest into a fund uh to help create uh about to help uh, you know Uh, around, around the, the, the, Quebec, uh, storm. Så medlemmarnas pensionsmedel blev Fonden Solidarité. Solidaritetsfonden, idag den fond som har flest antal sparande i hela Kanada. Istället för att likt svenska AMF investera pengarna med främst avkastning för ögonen ska 60% av tillgångarna i solidaritetsfonden investeras i små och medelstora företag som behöver kapital för att behålla eller skapa jobb i quebec Kebäktraktan. Man ställer också krav på att miljön på företagen ska vara arbetarvänlig. There, and we, You know, the fund no, doesn't always invest in unionized firms. In fact, uh, close to half of the investment are in firms that are not unionized. However, I mean, the social audit needs to demonstrate that there is a, a, a respect for the, the laws for sure. And for the who work there. Förutom att ha en fungerande affärsidé måste företagen också uppföra sig väl mot sina anställda, även om de inte behöver ha någon facklubb för att kunna ansöka om fondpengar. Pierre Liberté ger ett exempel på ett annorlunda sätt att värdera företag. Man gör vad ingen annan investerare gör. Man frågar arbetarna. To my knowledge, no, uh, investment firm I ever goes and ask workers uh, you know, what do you think. You know, about what's happening in, in jag vet ingen annan investerare som frågar arbetarna på ett företag vad de tycker. Men jag kan försäkra dig att den som gör det kan få reda på mycket intressant information som många andra investerare missar. De kanske upptäcker att det verkliga problemet i företaget är att produktionssupervisorn är en problematisk karaktär som är oregelbunden och måste tas bort från bilden. Det kan ju, säger Pierre Le Liberté, mycket väl vara så att det är någon av cheferna som inte fungerar och som därför måste sparkas. Det kan också vara så att arbetsmiljön på företaget är för dålig. Därför får varje företag som fonden överväger att bevilja medel till besök av både en finansanalytiker och en socialanalytiker som gör var sin bedömning av företagets kvalitet. Solidaritetsfonden har uppmärksammats internationellt. Svenska LO-representanter har flera gånger varit på studiebesök. Men i diskussionerna mellan svenska och kanadensiska fackligt aktiva finns en tydlig skiljelinje, menar Pierre Liberté. I Nordamerika betyder jobb inte bara sysselsättning. Den som förlorar jobbet i Kanada blir ofta samtidigt av med viktiga försäkringar. Och Några pengar, till exempelvis omskolning ska man inte räkna med. A lot of the advantages that come with the marginal benefits whether they are insurance or retirement och pension funds and things like that, är tagit direkt med the job. Svenska fackförbund vet att deras medlemmar, om de blir arbetslösa, får generösare stöd från staten, och det har gjort rörelsen mindre stridbar när det gäller kampen om jobben. Tror Piela Liberté. I mean, you know, it's clear that our instincts are to to basically say, uh, well, uh... Fackförbundet FTQ har genom reklamkampanjer som den här försökt opinionsbilda för ett bättre socialt skyddsnät i Kanada men än så länge i jobb, ofta avgörande för tryggheten. Det är för och 25 år efter fondens bildande beräknar man på FTQ att man har räddat omkring 200 000 jobb i Quebec-trakten. Fonden förfogar över omkring 7 miljarder dollar och ger en avkastning på 5 vilket få trodde från början. Det är beviset, menar Pierre Liberté, på att fackförbund bör använda medlemmarnas pengar mer aktivt än i exempelvis Sverige. Och en AMF-skandal som den vi nu senast sett kan inte inträffa i solidaritetsfonden säger La Liberté. Bonuser i bandlysta, vilket vaccinerat ledningen från att rösta med i tidsandans sanslösa belöningskarusell. It wouldn't be possible at the solidarity fund uh, because the way it's, it's set, uh, it's organized like, you know, there are no bonuses and I would say that by relative to the industry standards. Uh, financial advisors are paid uh, rather modestly clearly there's been en inflation av of, of compensation and expectations you know from people som work in the financial community that's quite out of whack with with reality förväntningar på ersättningar bonusar bland finansfolk har varit galet orealistiska sa Pierre Liberté rådgivare till facket i Québec som startat solidaritetsfonden han intervjuades av Kajsa Boglind jag, Olle Ludvigsson och Jan-Olof Karlsson, de fackliga organisationerna i kanadensiska Quebec såg alltså pensionskapitalet som en möjlighet att påverka genom investeringar i jobb och aktiv ägarstyrning. Skulle det kunna vara ett alternativ också för LO? Vad säger du, Olle Ludvigsson? Ja, det är självklart. Man ska alltid tänka över allting, men man ska inte glömma av en sak, att vi lever under helt skilda förhållanden. Jag känner väl den amerikanska, den norra amerikanska fackföreningsrörelsen. Det är anställning. Har du inte en anställning så har du varken pensioner. Du har inte en sjukersättning överhuvudtaget. Du får sparken på dagen om du skulle inträffa någonting. Så vi lever under helt skilda förhållanden. Men ja, därför säkerar jobben så mycket viktigare. Men ja, det, ja, det, det, är det finns vi inget vet. skyddsnät. Nej, det finns inget skyddsnät överhuvudtaget och det ska man inte gå glömma av att det skiljer sig, verksamheterna skiljer sig väsentligt mm. åt när det gäller det här. Och jag känner att vi har kontakt med de amerikanska fackföreningarna i princip dagligen mm. när det sker diskussioner och alltihopa det. Så att det skiljer sig väsentligt. Men därför ska man inte glömma bort att man kan fundera den här typen av utav, utav funderingar. Kan man använda det på ett annorlunda sätt eller inte? Nu är ju AMF sammäkt. Mm. det verkar nästan ibland som i debatten och diskussionen att det finns bara en styrelseledamot i, i, i AMF och det är vanja Lönbbjördin det finns inga ytterligare mm. men det är en samägd styrelse en styrelse där det är två ägare där alla parter är precis lika mycket ansvar har lika mycket stort ansvar som alla andra mm. men självklart ska man fundera finns det andra lösningar till att hitta Möjligheter till inflytande så ska man självklart ja. göra det. Jan-Olof Karlsson, har det funnits en risk att fackföreningarna däribland LO i den här samägna konstruktionen faktiskt dras med i finanskapitalets fokus på snabb avkastning och därmed har de blivit en del av problemet och inte en del av lösningen av ja. en skenande finanssektor? Ja, ja, absolut. Det är det som var så att säga, den ideologiska knorren på hela pensionsreformen att att få då så att säga, alla att bli sina förvaltare inklusive Sveriges arbetare Och en tilltro till det som är då marknadens mekanismer och därigenom också till egen så att säga pension och möjlighet att leva ett anständigt liv efter man har lämnat arbetet och det är det vi har sett som det att vi sitter då eller vi, våra representanter sitter då i olika styrelser som ska förvalta och de styrelserna har också krav på snabba avkastningar. En del av det har gjort också att jobba försvunnit. att vi har blivit att uppsägningar har varit mer brutala än vad som skulle ha behövt om har haft en mer långsiktig och sund inställning till det. Så därför så ser man ju den här, kanadensiska exempel som att titta på rent ideologiskt som oändligt mycket mer sympatiskt. Sen om det är den rätta vägen eller inte, jag kan inte riktigt frågan så bra så att jag får eh, Jag kan väl jag, säga så att jag, jag, Olof, ursäktar, ja. jag, komma in? Jag kan fråga, jag skulle vilja fråga Jan-Olof Karlsson som säger, vill du byta system? Jag säger att jag, i och med att jag inte kan på vilket sätt ett riskkapitalsystem eller om det är en långsiktig förvaltning eller på vilket sätt den lokala facket kommer in, jag kan inte systemet. Jag, jag vill bara säga att det som framgick av reportaget så har man åtminstone tänkt till i de här frågorna på vilket sätt påverkar det här våra medlemmars villkor på våra medlemmars sätt att liksom få en tilltro till det fackliga ansvaret. Mm. Ja, Men Olle det, Ludvigsson, ja. det torde ju inte vara, det tog det att inom ramen även för det svenska systemet göra någonting mer än man var ja. hittills har gjort med pensionskapitalet, det, eller? Det kan gott vara på det visst att man ska titta över och titta över det på lite längre sikt. Ja. Men det ska man verkligen fundera igenom noga innan man fattar de beslutena. Du vi, vi nämnde, du nämnde Olle Ludvigsson, fackföreningarna i USA. De har ju däremot nu vind i seglen. Bara LOs motsvarighet, AFL-CIO, har att medlemsantalet växer rekordartat med 600 000 nya medlemmar. Dessutom har en fackföreningsvänlig president som det ser ut hittills i alla fall flyttat in i Vita huset. Barack Obama vill nu driva igenom ett lagförslag som kommer att ge den amerikanska fackföreningsrörelsen större makt än någonsin. Det här kan bli en historisk vändning, tror fackföreningarna. På en byggarbetsplats vid Times Square i New York skramlar förmannen John Rannigan upp i en hiss på bygget. Han har skitiga jeans på sig och en röd hjälm på huvudet. I, I, I've been doing it for 35 years. Uh you know, you come to work every day. It's you know, would I like to retire? Yeah, I'm I'm I'm about had it. I'm done. I'm about, you know, I'm in a long time. Rannigan har varit elektriker i över 35 år och nu är han redo för att gå i pension säger han. Och tack vare facket så kan han göra det. Han har en bra pensionsplan och en sjukförsäkring. Frugan bröt benet i vintra så du skulle se berget med räkningar säger Ranigan och pustar. Jag har sån tur att jag är med i facket och har sjukförsäkring som frun också kan ta del av. And that's very important. Det gives you a lot of peace of mind. We, we do very well by working uh, union. Very well. i USA har länge varit en haltande organisation. Under 12 procent av USAs arbetare har varit med. Men de senaste två åren har facket fått ett ordentligt uppsving. Medlemstalen har skjutit i höjden och dessutom har en arbetarvänlig president, Barack Obama, flyttat in i vita huset. Barack Obama vill ge arbetare mer makt. Det visar han inte minst genom att bjuda in fackbossen John Sweeney till Vita huset varje vecka. Sweeney basar över USAs största fackförening AFL-CIO. Ett amerikanskt LO som organiserar 16 miljoner arbetare. Ni har alltid en plats vid bordet, har Obama sagt till Sweeney. Det här är en stor skillnad från Bush-tiden, berättar Ron Blackwell som är chefsekonom på AFL-CIO. Inte en enda gång under åtta år satte sig Bush ner och pratade med en facklig ledare. Arbetarnas situation i USA har bara blivit sämre sedan slutet av 70-talet. Reallönerna för arbetare har inte höjts ett dugg. Trots att USAs produktivitet har gått upp med 75 procent. Arbetarna har inte fått del av välståndet. Istället så har de rika blivit allt rikare. Medan arbetarna måste jobba hårdare för att hålla levnadsstandarden på samma nivå. Idag har amerikanska arbetare längre arbetsveckor än kollegor i något annat västland. Men sen Obama, med stor hjälp av fackföreningsrörelsen, blev vald till president så har det hänt mycket. Han har redan drivit igenom flera arbetarvänliga lagar. Och den största och viktigaste lagen lärde bli ordentligt bråk om i år. The big labor unions are working overtime in Washington, lobbying for a dangerous new bill. With of to strip of the fundamental... Avskräckande tv-reklam om det nya lagförslaget rullar just nu i tv här i USA. Hundratusentals jobb kommer att försvinna och fungerande företag kommer att krokna, hävdar reklamsnuttarna. US Chamber of Commerce, som står bakom reklamen och representerar över tre miljoner arbetsgivare i USA, är oroliga för att lagen ska baxas igenom. Uh, for the chamber and for the business community as a whole, this is one of our top priorities uh, stopping this bill. Glenn Spencer på Chamber of Commerce i Washington menar att det är kammarens topprioritet att stoppa lagen. Redan nu har arbetsgivarna satsat miljontals dollar för att kväva den. Några kvarter bort på fackets högkvarter laddar man också för strid. With all of the to get this bill Det här kommer bli årets största fight säger chefsekonomen Ron Blackwell. Men vi har vind i segeln och jag tror att vi kan vinna. Oh, very, very Idag räknar man med att runt 30 000 amerikanska arbetare om året får sparken när de försöker bilda fackföreningar. För att bilda ett fack så måste runt 30% av de anställda skriva på röstningskort. Och sen skickas röstningskorten in till en federal organisation som godkänner facket. I det här läget kan arbetsgivaren acceptera att en fackförening är bildad eller streta emot och kräva en omröstning några veckor senare. Och det är under de här veckorna som det går snett, menar facket. Arbetsgivaren har tid på sig att skrämma och hota sina arbetare eller till och med sparkar dem. Och när omröstningen väl hålls så är det ingen som vågar rösta för Ron Blackwell pratar om ett skräckklimat. The climate of fear and intimidation. But it takes a heroic group of workers to go through, walk through this wall of fire you know, of the, of election process and employer intimidation in order to form a union. Med en nya lagen ska arbetarna kunna bilda fackföreningar utan någon omröstning på arbetsplatsen. Har bara röstningskorten skickats in, så finns facket. Arbetsgivarsidan menar att det här är helt fel tid att pracka på företagen kostsamma fackklubbar som vill ha pensionsfonder och sjukförsäkringar. The practical reality is that people look at the economy and say this is just the wrong time to pass a bill like this. Glenn Spencer på handelskammaren säger att 600 000 jobb om året kommer att försvinna om lagen drivs igenom. Företag kommer att gå en kul. Det är tydligt att facket vill driva det här landet i en ny riktning så att vi blir som Skandinavien eller Frankrike säger han. Hittills har den modellen inte varit populär här. Ja, I think that there's no question that what the unions would like to do is is move this country in a direction that would make it look more like Scandinavia or uh, France or you know different countries in Europe. That type of economic model has not had a lot of uh... A lot of adherence in this country. Men kanske är USA redo för en ny modell och en stark fackföreningsrörelse. På AFL-CIO är man hoppfull och räknar med att fackföreningarna kan få dubbelt så många medlemmar om lagen går igenom. Alltså över 30 miljoner. Och när det händer, då kan vi förändra det här landets historia, myser chefsekonomen Ron Blackwell. Om vi nu lyckas fördubbla medlemsantalet kommer vi att förändra USA i en mer anständig riktning likt Skandinavien sa Ron Blackwell chefsekonom vid AFL CIO i Washington reporter Katarina Andersson Ja, Olle Ludvigsson och Jan-Olof Karlsson, eh, vad är de viktigaste åtgärderna för en svensk fackförening att vända medlemsflykt till ett ökat antal medlemmar igen? Eh, eh, Olle Ludvigsson, tillbara med. För det första så värmer det i mitt hjärta att det som händer med på den amerikanska sidan med den amerikanska fackföreningshörelsen, att de ska få bättre villkor och jobba under. Det värmer mig verkligen. Jag känner så många av dem vet vad de lever under. När det gäller oss själva så vi ska vara närvarande. Vi ska alltid vara ly lyssna. Vi ska se på kritik som något som är bra och nyttigt och dessutom ta till sig och försöka förändra. Jan-Olof Karlsson då? Och Ja, jag tror att det är viktigt att vi måste återgynna förtroendet och det kan vi göra genom att också inta en ny facklig inriktning och det tror jag viktigaste delarna nu finns väldigt mycket men jag tror att vi måste inta en mer oberoende roll, att vara en radikal samhällsröst, att just nu så ett hinder egentligen att det blir en för stark partipolitisering och det, det stör våra medlemmar. Du menar att den här fackliga politiska samverkan med Socialdemokraterna bara man bryta upp? Den ska i alla fall, vi ska ha en helt annan oberoende roll för att det också väcker respekt bland medlemmarna och det är så en lokal erfarenhet som jag har, som är väldigt väldigt stark. Sen ska vi vara beredda att i handling visa att vi tar kamp mot girigheten, och det kan vi göra genom att, och orättvisorna, genom. Med tydliga exempel, till exempel politiskt strejk. Vi ska vara tydliga mot arbetsgivarna, mot höger. Vi ska också rensa internt och ta bort allt det som har med girigheten att göra där. Och sen sista och inte minst viktiga. Måste det vara tydligt på att kunna demokratisera vår egen organisation. Jag menar själv att som röstning är ett väldigt bra sätt att aktivera och mobilisera medlemmar. Mm. För att sluta där vi började. Vad ska Vanja säga på 1 maj? Som LO frågar på sin hemsida. Vad tycker du Olle Ludvigsson? Du har 15 sekunder på dig. Du ska ju själv tala i Göteborg på 1 maj. Vad vill du att Vanja säger? Hon ska prata om trygga och säkra jobb. Bra villkor och löner, en god arbetsmiljö både i det europeiska systemet men även självklart i det svenska. Det är de villkoren som är de absolut viktigaste för oss att uppnå. Tack Olle Ludvigsson som efter nästan två decennier som fackordförande och styrelseledamot i Volvo Göteborg nu byter hatt och med stor sannolikhet blir EU-parlamentariker för Socialdemokraterna i Bryssel. Men det avgör ju sist och slutligen ni väljarna i valet i EU-parlamentet den 7 juni. Och tack också till Jan Olof Karlsson, vice ordförande för Metallklubben vid Volvo Lastvagn. I Umeå. Dagens konflikt som alltså avhandlat facklig förtroendekris, fanflykt och framtiden för facket är slut. Producent idag var Kajsa Boglin, tekniker Heinz Wenning och jag, jag heter Mikael Olsson.